Du du du du du du, <laughs> du, du, du. du, du, du. <laughs> på 65 man vi satt och tog igen ladda för matchen upp, upp på vallen du du välkomna till det 78 avsnittet av den grönvita supporterpodden på 65an. Eh, inte bara det 78 avsnittet utan också välkomna till den femte grönvita allsvenska fotbollsäsongen, nämligen den som snart ska sparka igång 2024. Eh, det är fem dagar kvar till borta premiären mot AIK när vi behövde stilla nerverna, samla tankarna Staka ut, äh, ja, staka ut vägen mot äh, den här säsongen. Så vi har slagit oss ner inte på 65-an äh, utan på Bishops Arms i Västerås. Det första Bishops Arms äh, för att prata VSK-fotboll igen. Det är jag, Fredrik. Jag, Joakim. Och jag, Andreas. Ja, fint att vi är här igen äh, tillsammans med mikrofoner. Det var ett tag sedan sist. Ja, det brukar ju kunna bli lite eh, uppehåll i den här podden ibland, men eh, nu kör vi, tänker jag. Det har också varit köret ju, med både liksom fotbollsavancemang och sen har vi haft ett bandyslutsspel. Och eh, ja, det har varit mycket att stå i, så det är inte helt lätt inom hinna med och podda. Ja, men däremellan klämde du in ett dubbelavsnitt som är årskrönikan, som ja, kanske minns. Nej, <laughs> ja, ja, jag minns ju inte det. Det, var ju, det blev ju blutt. Men det, det, fi, det finns ju dokumenterat i alla fall. Uh, hur som helst. Ja, vad säger ni? På, på måndagsmälare. Jocke, hur känns det? Nej, men Det känns bra, såklart. Det känns otroligt spännande. Ja, man har egentligen liksom inte upplevt den alls för en säsong i sitt vuxna liv. Eller jag har inte gjort det i alla fall. Och du har ändå levt ganska länge nu. Ja, du har ju verkligen det. Nej, men jag håller helt med. Det, det känns lite ambivalent. Som vi pratade om tidigare här innan vi slog på inspelningsbandaren. Det känns, jag vet inte riktigt vad man ska förvänta sig. Det känns som att vi ska ge oss ut på öppet hav och vi vet inte riktigt om vi har tätat båten. Så att det kan, kan både gå bra och åt helvete. Men det ska bli jävligt spännande och väldigt kul. Och jag har någonstans besämt mig för att njuta av den här säsongen lite oavsett hur det går. Ja, men det här är ju lite så här den tiden på säsongen jag tror jag har sagt det någon gång i podden tidigare att det är liksom nu den bästa tiden är. Det är nu vi liksom har förhoppningarna förväntningarna. Det är nu liksom man kan sitta och tillåta sig att drömma iväg och liksom ja, men kan vi ligga på en femte plats i sommaruppehållet och liksom alltså tankarna kan ju låtas fara iväg. Sen så kanske man dras tillbaka till någon sorts realism och förstår att det där kommer ju kanske inte riktigt infria sig. Men man har ju ändå de här drömmen där. Det som är lite unikt med i år det är att vi redan är i drömmen. Alltså, drömmen har ju den, den, liksom, den sjuka drömmen har ju varit att vi ska gå upp i Allsvenskan. Vilket man inte har trott på själv. Och nu när vi är i Allsvenskan, vad ska vi då drömma om? Alltså, det är klart att man kan drömma om Europa. Det, det är jag varje dag. Men, men det, det är konstigt. Man är inte van att vara i den här situationen. Och eh, det gör väl att man känner sig som sagt lite ambivalent kring kring allt. Jag, jag är ju så gammal så att jag ju faktiskt Var vuxen Senast vi spelade Allsvenskan Du är så jävla gammal Ja jag vet. Men jag tycker ändå det här är Något Något helt annat och om jag, ska, jag, jag tror att För mig är det så att idag poddar jag mest I så här terapeutiskt syfte För jag inte riktigt vet hur jag ska hantera Allting jag bär Inom mig inför det som kommer skall Det är inte bara att vi ska spela Allsvenskan Och på något vis skörda frukten av fjolårssäsongen där vi ju var som är helt drumartad, både på plan och på läktaren måste man säga och den här otroliga liksom kröningen och triumfen mot, mot Gajs hemma där man fick betalt för alla liksom år av misär Jag tror ni är lite inne på liksom att så här. Allsvenskan är något helt annat nu än när jag var uppe senast. Alltså det går inte att jämföra. Jag tror att eh, ja, men, när vi mötte AIK förra gången eh, kolla upp, det var 3600 eller någonting på den matchen liksom. Eh, öde mer eller mindre det, det var en annan fotbolsverk. Liksom det ja. fanns inte. Ja, men precis. Jag, jag minns ju, och... det är en av mina bästa bortamatcher den säsongen som vi vann med, med 2-1 och eh, Mattias Elisson gjorde mål framför bortaklacken som var, ah, jag säga, i princip lika stor som, som Black Army på, på motsatt eh, kort sida. Och det var lite där jag skulle landa i För det är inte bara att vi ska spela svensk, Utan vi ska liksom nu åka och möta AIK borta på Friends Där det ju i alla fall kommer bli över 30 Kanske närmare 40 000 ja, De hade väl ett publiksnitt typ förra säsongen på 25 eller ja. ja, Jag tror att det var 30, 34 sålda nu i alla fall ja, Så att det blir liksom en publiksiffra Och en inramning Och en motståndare Och liksom en match som kommer andas Någonting som ju är jävligt Svår för ställbart. Liksom. För att även om vi nu liksom i kuppmatcher här liksom i år och i fjol har haft liksom Stockholmslag på bortaplan det här är något annat. Det är en allsvensk premiär mot en stor klubb och ja, det, det, det känns overkligt och det känns härligt. Och samtidigt känns det så här, hur fan ska vi hantera det här? Både på plan och på läktaren Mm. Nej men, och det är lite därför också, man vet inte, är det, är det helt galet att liksom gå, gå till den här matchen med förvänt eller förhoppningar om att vi ska kunna ta poäng i alla fall? Jag, liksom, jag vet inte om det är naiv förhoppning eller om det faktiskt är realistiskt. Och det, det, man, är, man är lite ute på, på djupa bassänger. man vet inte vad men, man ska våga tro på. Vi måste ha förhoppningar om att ta poäng. Jo, jo, jo alltså, jag men men det menar, jag men, det kan man alltid jag menar, alltså. Vi, vi, vi slog Hammarby i kuppen. Jo, vi, kuppen vi, är alltid kuppen. Vi, vi spelade oavgjort mot AIK i kuppen förra året. Alltså kuppen de, är alltid kuppen. Kuppen är alltid kuppen, men det de, de är fortfarande liksom inte, ens är, de är inte en övermäktig motståndare. Nej, det är klart det inte är Men jag menar bara så här... Det är på något sätt ändå så här okänd terräng, det här med allsvenskan. Och det, det är det som gör att, att jag känner att jag vågar liksom inte... Men ska vi låta det där bli vägen in till, till någon liten sån här, försök att säga vad, vad vi har liksom för syn på vad vi står sportsligt eh, alltså utifrån vad vi har sett hittills, hur trupperna har kommit att byggas eh, försäsong kuppinsats eh, och där liksom vad, vad tycker ni att vi befinner oss egentligen? Jag tycker att det är väldigt svårt att säga, alltså jag tycker att försäsongen ehm Alltså liksom efter vi slog Hammarby i så har vi, ja men det har varit en liksom upppackad försäsong i den mån att vi liksom inte har spelat ihop en 11. på det sättet jag hade velat sett. Så jag tycker att det är väldigt, väldigt svårt att liksom säga vart vi faktiskt står just nu. Ja alltså jag tycker försäsongen fram till Freddys utvisning borta mot Mjällby, då var ju den första delen, ja då... då då kände väl jag lite så här att ja, det, det är Europa-spel i år. Det ser så jävla bra ut och försäsongen är viktig för det kommer säga mycket. Efter det då har det blivit försäsong av det och försäsong som som det kanske brukar se ut. Det är ganska upppackat som Joakim säger. Det är svårt att liksom tyda resultaten och hur mycket de betyder. Jag hade också önskat lite mer att vi hade sett kanske en tydligare elva och lite tydligare Spel. Det har varit lite halvdåligt så där vissa matcher. Men det är också för att vi har. Äh, vi har gått runt på ganska mycket spelare och så. Ja, men jag. Det, efter redan efter Hammarby borta. Då var jag beredd att lägga en betydande del av kanske inte minst så jättebetydande förmögenhet på, på ett SM guld för, för VSK. Äh, men det, det såg ju otroligt bra ut, och det känns som att det var liksom bara fortsättningen det liksom lagbygge och, och den liksom så här, det, det taktiska projekt som, som Kalle har sjösat. Eh, och sen eh, ja, har det ju har det varit en otrolig liksom, ett otroligt inflöde av spelare i, i truppen eh, vilket gör att jag skulle fan knappt kunna jag, jag kan faktiskt inte nämna alla som har Tillkommit. Det är säkert någon som kan göra det. Men det som ju kändes som en absolut så här avgörande konkurrensfördel i fjol att vi hade ett spelsystem som satt och där de bärande pjäserna kände till det och var inskolade i det. Där är vi ju inte på samma vis nu. Och det kan man ju. Det kan göra mig liksom lite Lite nervös Samtidigt så På något vis har jag liksom förtroende för tanken på att Vi behöver ha en bredare trupp Och en del av de här värvningarna vi har gjort Helt tveklöst Är gjorda på sikt Och att kalla har haft liksom en ganska bra förmåga Att identifiera den typen av spelare Men Det kommer kosta Om vi halkar efter På en gång Så kan man väl säga Ja, men det som jag tycker liksom verkligen är nyckeln såklart är att man får en bra start och eh, det var lite som du var inne på Andreas. Det fick ju en liten törn eh, i och med Freddys utvisning och sedan mera avstängning i premiären. Jag eh, tycker att det är jäkligt olyckligt och synd att liksom en sån eh, ändå... Jag vet inte om man ska kalla det tveksam utvisning Det är väldigt svårt är att väl se tveksam, på bild, ja. bilderna liksom. Men att det renderar ytterligare En match avstängning Är ju Det är någon sorts slentrian liksom Att så här, ja, men det blir en eh, direkt utvisning Då är upp till disciplinnämnden Och de bara, ja, ja det blir två matcher eh, och Det så... är väl en konspiration Det är ju, nej, skämt och åsido nej, men jag, alltså, Den där utvisningen det är tråkigt att du ska hänga med inne i säsongen Ja ah. Det jag kan reagera lite på det är så här att man har... Och jag känner också så att man är trygg med att vi ska spela ett inre mitt fält med Patrik Åslund och Mar Marcus Linday. Samtidigt så, här, så har man byggt den bilden lite på att de gjorde det bra mot Bayern och i 20-30 minuter mot Mjällby. Sen har inte de spelat så jättemycket och de har inte spelat mot så kvalificerat motstånd. Och där någonstans vill också komma tillbaka till det här med att vi ger oss lite ut på, på djupt vatten och vi vet inte riktigt om vi har en båt som flyter... Mm. Ja, men jag förstår vad du är inne på liksom. och det, ja, men det, det är eh, lite svajigt på det sättet för att, ja, men som vi pratade om tidigare, eh, det, vårt spel bygger väldigt mycket på att alla spelare vet precis vad som, som ska göras eh, och när liksom det fallerar så sitter inte spelet riktigt så att det är klart att det är lite skakigt där. Mm. Hur skulle ni säga då av, av det vi har i truppen? Va, va, vilka skulle ni säga är givna startspelare? Det är väl framförallt trebackslinjen om de är tillgängliga. Sen är väl Åslund är mer eller mindre given. Simon Gevert är given. Och där tar det väl egentligen stopp skulle jag säga. Alltså om man ska hårdra det. Sen är det klart att typ Simon tänker man är given. Kanske även... Max och Alin Vi, kanske. Men, men alltså det är de typ fyra, fem som jag sa först som jag ser som tokgivna. Mm. Äh, Anton kanske vi får tillföra? Jag tror inte att han är, han är nog tokgiven att starta i början. Men om vi tittar eller liksom över hela säsongen så, så, har, vi, så har man ju både sagt och Um, om man tänker försäsongen tyder väl ändå, även om Anton har varit skadad så tyder det väl på att det kommer vara en konkurrenssituation och den som är bäst kommer spela. Men det är ju Antons post att tappa så att säga i så fall. Ja, men jag tror ändå att det är ganska viktigt för en målvakt att veta att man är etta. jag tror att Kalle liksom kommer göra det tydligt för den som är etta att man är etta och jag tror att det kommer vara Anton som du är inne på till en början. Så det är verkligen liksom hans post att tappa i så fall. Jag tror att Anton liksom kommer vara etta. ja men verkligen till liksom motsatsen bevisas att han inte håller i all svenska. Ja men det, det, kan, ju, vara så. det kan ju teoretiskt bli så att lagen har... Uh, scoutat, scoutat och sett att vi är ganska svara eller att Anton inte är jättebra i eget straffområde på inspel och att man kommer mata in det uh, första omgångarna då är det, då är det möjligt kanske att Kalle känner att, att han har att han behöver göra en justering i påmålvagspositionen. Ja så men det har jag helt med om och där tror jag också att eller jag tycker att det är väldigt bra att vi liksom har fått in en sån som Brattberg. Uh, jag tycker att det är en, kvalificerad eh, målvaktsvärvning eh, mycket bättre än vad jag trodde att vi skulle få in faktiskt. Ja, jag också. Där, hade man ju, där har man ju sagt att det egentligen kanske inte var strategin men när chansen dök upp så, så gjorde man helt rätt i att mappa på den. För att då vet vi att målvaktspositionen kommer inte vara det vi åker ut på om det är så. Liksom. Utan där kommer vi förmodligen ha i alla fall vad ska man säga, medelklass i all svenskan. Mm. Ja, men det, det är jag helt övertygad om. Eh, framåt då? Ja, det känns ju väldigt öppet där mellan, om, om du tänker på, på vem som ska spela nio så att säga så, så känns det väl som att Diabat ligger lite före i dagsläget, men att, att det nog kommer varieras på den positionen och att Jabber kommer spela en hel del också. Sen om Diabat är före nu för att Jabber har kanske inte varit tillgänglig lika mycket. Det är lite svårt att säga. Men jag tror att säsongen börjar med debatt som, som nio. Det tror jag också. Jag tror absolut att han går före just nu och framförallt liksom, det såg man ju på även förra säsongen. Alltså Jabir spelade ju ganska lite för att vara eh, men liksom vara skyttekung. Ja. Eh, han började mycket på bänken i eh, början av säsongen och även i, när han liksom var given startspelare så blev han ofta utbytt. Liksom. Jag tror att det kommer att se ganska lika ut i all svenska. Det där är bra att vi har två forwards av ganska bra klass för jag tycker att det har sett riktigt eh, ja, det, bra Där, ut. där känns det faktiskt som en, som en riktigt viktig del att, att vi har två Två naturliga nior som egentligen båda två borde kunna vara tillräckligt bra för att, för att vara liksom startspelare i, i svenskan För där, där köper vi oss lite att vi kan faktiskt ha en av dem ur Samtidigt som vi har alltid liksom en, att vi kan göra byten för att, för att förändra matchbilder. Eller I alla fall förändra vår dynamik i anfallspelet anfallsspel. Så att, där känns det som att vi har det ganska gott ställt. Precis, lite två bra spelare på varje position som kallas in på. Med väldigt olika egenskaper, just där också. Ja. Vilket är, gör det spännande. Eh, av det här kan man utläsa egentligen att ni, ni kunde pricka in ungefär typ sju spelare som ni tycker är ganska givna. Men, eh, hur, vad sa ni om Simon Johansson i det här pusslet. Startar. Ja, ah, han, han kommer ju starta absolut. Ja, du är på. åtta ja, men Det är intressant för att. Men tänker du en nu till AIK eller tänker du liksom, vad ska man säga, någon mer luddig benämning på given att man, att man kommer ha första tio omgångarna om man inte gör det riktigt dåligt, typ? Nej, jag, alltså jag tänker ändå på något vis utifrån eh, vad som var en framgångsfaktor i, i fjol, att mm. eh, i i ganska stor utsträckning ha, gå, gå runt på ganska få spelare, sen kunna liksom skruva lite grann utifrån vissa egenskaper beroende på motstånd och lite liksom hur vi tänker att vi ska försöka neutralisera motståndaren och så, men eh, jag tycker att Kalle har ändå så ganska tydlig med att vi ska ju liksom inte vi kommer inte göra våld på hur vi vill spela utan i ganska stor utsträckning försöka liksom spela vårt spel sen såklart kanske vara tvungen tvungna att tillföra liksom lite mer så här pragmatiska inslag och kanske ha lite större hänsyn så att i missa match kommer vi kommer vi förstå att vi kanske kommer vara tvungna att försvara lite lägre än vad vi har gjort och sådär men jag tror ändå att det eh, känns som att Kalle är en sån ideologisk tränare och att vi har lagt liksom så mycket krut på att sätta ett spel så jag tror det vore liksom kontraproduktivt och och göra för mycket förändringar i, i spelet. Och det talar i ganska stor utsträckning för att, ja, eh, att folk vet vad de ska göra. Eh, samtidigt eh, så kanske vi då ställs in liksom för, inför lite nya så här liksom utmaningar. Då att När vi har värvat in liksom mer kvalificerade spelare som inte är givna startspelare. Hur, hur får man liksom det här att fungera under en lång säsong? Ja, men jag, tror att, jag tror att det kommer se lite liknande ut som alltså, du har gjort tidigare precis som du är inne på såklart alltså, vi kommer liksom inte göra våld på vårt eh, sätt att spela och jag tror att det kommer liksom fungera på lite samma sätt hur man skolar in spelare också. Alltså jag tänker på eh, Daniel Ask eh, spelade väl mycket ute på en av ytterforwards positionerna eh, innan han sen gick in på inre mittfältet. Precis som Pater Gåslund verkar göra nu att eh, komma från en eh, ytterforward position och sen dras tillbaka till mittfältet. Och där tror jag också att vi kommer se liksom, till exempel Alin Vi skolas in som kanske eh, på Pater Gåslunds förra plats. Att Pater Gåslund tar mittfältet... Eh, nu tills han lämnar för, för Djurgården och sen så att man drar ner Alin Wina. han har skollats in i vårat sätt att spela och vårt pressspel liksom. Precis för att han måste ju, tanken var väl att vi skulle värva honom som central Ja, Fältar, men man klart. har ju sett att i liksom försäsongen även mot Hammarby så, liksom, så spelade han på en av tio platserna. Mm. Eh, och, och såg i någon träningsmatch att man liksom alternerade det där. Eller det var kanske till och med i den andra kuppmatchen eh, mot Giffarna hemma. Eh, där han ett tag spelade på en av ytterplatserna och sen eh, bytte med Åslund. Tredje kuppmatchen. Eh, ja, ja, ja, men jag fattar. Eh, Nej, men absolut. Och det kan ju vara så att, att tanken kanske är att han bara skulle göra någon match som, eh, som vad ska man säga offensiv spelare men att så som Linda i Åslund har sett ut så, så har man kvar Alinvi där tills, tills man blir tvungen att byta ut det centrala mittfältet, vilket man förhoppningsvis inte blir eh, förrän i sommar då, tidigast Av, av de eh, nytillkomna är det någonting som ni tycker liksom sticker ut i extra positiv bemärkelse Ja, men det är väl Linde som vi har pratat om. Um, han är ju gammal. Han var väl den första som vi gjorde klart med. Och han spelade ju faktiskt en träningsmatch mot Sirius uh, sommaren 2023. Så att han känns ju liksom uh, gammal. Men han har imponerat väldigt mycket och ser jättespännande ut med sin kapacitet. Sen tycker jag också att Alexander Warneryd har sett jävligt bra ut faktiskt. Av det, av det man har sett... Och mot det motståndet som han som har spelat mot. Då. Och det känns ju också fint att ha Lindey på ett ganska långt kontrakt. Även om det officiellt är två plus två år. Så ja men det, det låter ju som att det kanske inte är så jättesvårt för VSK att göra det till ett fyraårskontrakt. Nej, det verkar vara mer eller mindre. Klar. Men det är det som också blir så intressant. Alltså Linda har, har ju sett svinbra ut nu på försäsongen. Och man tänker att han kommer, han kommer spela... I all för oss. Men det är det... ett otroligt stort steg. Ja, exakt, det och det, det är det lite så här inne på hela tiden där med förväntningar. Ja, vi känner att han nog kan göra det bra där, men vi vet inte riktigt, och hans arbetsprov är ändå relativt litet på en försäsong. Så att, vad händer om den typen av spelare faktiskt inte klarar av det än. Vad, vad, vad gör vi då? Och hur mycket kommer Kalle behöva justera liksom, och flytta runt spelare. Um, det är det som blir spännande. Vi har ju också en ganska tuff inledning på allsvenskan så att det kommer eh, smälla på direkt. Vi kanske sitter här om eh, en och en halv månad och känner att faktiskt det här vill jag aldrig vara med om igen efter fem raka torsk. Att vi känner att eh, skönt att Linde inte har menat två år kontakt. Ja, <laughs> Nej men det jag tänkte det, det är ju liksom rätt speciellt att uh, man känner sig helt uh, Trygg, eller på något vis har det etablerats liksom en så här, i förhandsnacket att eh, ett in fält som består av Linde och eh, Åslund, det, det är liksom inga problem. Och då, då är det en kille som eh, ju, var, ju hade sett otroligt genombrott i, i fjol, men måste man säga då, framförallt på en kant och som är omskolad. Menar, även om man har spelat på den positionen tidigare, Han är det är så, ju grunder i fält, Absolut, eller? men liksom. Det, det, är annan, det är en annan uppgift än den liksom han hade sig, och en annan position där han hade sitt genombrott på. Och så, och så en kille som har sett väldigt bra ut men som ju har hållit till division 2. Så att, ja det är lite speciellt. Um, jag, jag skulle ju, jag menar, det är svårt att inte säga Linde. Sen är jag också väldigt väldigt glad över att vi har en, en sån bra att Det är verkligen ett uh, lyfta med, med Bratt Berge. Alltså, så att Jag jag tycker det är rätt och jag tror att Anton kommer gå som, som etta. Det tyckte jag Kalle var ganska tydlig med att säga också när Brattberg signerade så att utifrån liksom den säsongen som Anton gjorde i fjol och den position han har och att han faktiskt har fortsatt att utveckla sitt spel, det ska man inte glömma tycker jag. Att han har blivit en bättre målvakt också. Ja, han har ju varit så bra så att han har förtjänat att få förtroendet. Ja, liksom och han, mm. han, han förtjänar också att göra någon dålig match i inledningen och ändå ha förtroendet. Så ja. att men det är det som känns så skönt att vi, har faktiskt, vi vet att vi har en, en ersättare som, eh, som faktiskt förmodligen håller på den här nivån. Absolut och det kom, jag tror att det kommer visa sig väldigt, väldigt viktigt. För, för, för om man tänker liksom senaste gången vi lite överraskande gick upp en serie eh, då 2010 och sen när vi spelade Superettan 2011... Så, Christian Cork nu. Christian Cork, ja men precis ja, men Kort sagt, hade vi haft en, en riktig målvakt Då tror jag den säsongen hade sett helt Annorlunda ut Och eh, att vi nu har två riktigt bra eh, Vad heter det, målvakter där är bra Alltså jag tror ju att nu, Jag vet inte om vi ska gå tillbaka så lång tid Men om det hade funnits så avancer äh, avancerat What avancerad fan statistik. Ja, vad heter, vad heter det på svenska? Det heter avancerad. Ja, det kan man Avance ja, va, va, Det låter jättekomstigt. vad vill du... Ja, men underliggande statistik liksom. Så tror jag att Christian Kåkner har fått lite... Han har fått bara hundhuvudet. Jag tror att hans liksom, vad ska man säga så här... Eh, alltså han var bättre än vi tror. Han släppte in, han var sämst i luften och gjorde några så här tavlor. Men han räddade också en hel del mål. Alltså den, tror jag. den här spaningen kan vi fan klippa bort, men... Eh. <laughs> nej, vi ser det två klippare klipp ja, eh, Hur som helst eh, Nej men det, där, det vi Eftersom vi nämnde liksom Åslund Så måste vi väl säga någonting om det faktum Att han är såld Vad känner ni för det? Nej, jag, jag alltså Vad känner man inför det? Jag tycker såklart att Liksom utifrån grunden att han liksom är en uh, produkt från vår egen akademi och liksom stadens uh, son och allt det här så är det såklart uh, jäkligt tråkigt att han lämnar. Det, det, det uh, kan vi inte stiga under stol med men alltså den försäljningen, vi får ha honom halva säsongen och få in vad det ryktas om, över 10 miljoner på kontot. Alltså jag har svårt att se att vi liksom skulle kunna göra det bättre. Alltså det man får liksom komma ihåg är att vi har aldrig sålt spelare liksom för de här summorna tidigare. Det finns ingenting som säger heller att vi liksom skulle kunna göra det ute i Europa för dyrare pengar efter halva säsongen. Ingen vet liksom hur Åslund kommer att prestera. Alla hoppas att det kommer blomma lika mycket som det har gjort tidigare. Men det är ingen som vet det. Och han kan dra korsbandet imorgon. Det, liksom, det, det, det finns massa osäkerhetsfaktorer som jag tycker gör att man inte, alltså inte kan ta de här 10 miljonerna som nu är bjuds på ett bräde här. Nej, är det, det är ju självklart, alltså jag hatar egentligen att sitta och prata om pengar och fotbollsspelare som handelsvaror, men det är också det man måste ta ställning till. 10 miljoner är liksom hälften av det vi omsatte förra året. Och självklart behöver och kommer och kommer vi ska sälja en spelare i det här läget för den summan. Och, alltså man, kan, man kan tycka att vi borde ha hållit kvar i honom och någon liten del av mig tycker väl också det, men vi behöver nog göra två, tre sådana här försäljningar och ha en ekonomibalans innan vi kan våga chansa på det sättet och liksom gå för de ännu större pengarna. Um. Ja, men Jag tycker också det är det, verkligen. Alltså, jag tror liksom att man ska inte underskatta heller liksom hur klubbar i Europa kollar på spelare för att, eh, ja men även om Åsland skulle göra det helt okej okay i all svenskan, så nu fanns det liksom en hype och ett litet budkrig kring honom, liksom Göteborg var intresserade, så kom Djurgården och bjuder över och så vidare det, det, det, man vet inte alls om det där liksom finns i eh, sommarfönstret och liksom kommer det en utländsk klubb det finns ingenting heller som säger att liksom någon från Norge eller Danmark kommer erbjuda de här pengarna då Nej, om man ska kolla på det, det rent krast också. Alltså, Åslund slog igenom förra året och han gjorde det bra. Um, han visade många fina egenskaper, men samtidigt han gjorde en så pass offensiv roll i ett lag som vinner serien. Så gjorde han, vad gjorde han? fyra mål och typ fyra plus sex, huftade till och med. Så att det är klart att det finns brister där. Hade han gjort liksom 20 mål och 10 assist, då är det klart att då... då, då då kanske man har lite mer att chansa på men Åslunds arbetsprov i VS går inte heller jättestort så att säga nej till den, den typen av summor. Det hade faktiskt varit eh, lite konstigt tycker jag så att det är väl bara att acceptera försäljningen och eh, hoppas att Åslund gör det så bra så att han kan säljas igen och att vi kan kassa in ännu mer. Nu har jag ju lyssnat på er ett tag eh, och jag vet ju att ni har, ni har rätt i era rationella argument och nu har, nu har det också gått en liten tid sedan, sedan den här affären liksom eh, blev ett faktum. Eh, men, men jag måste ändå säga att den, man kan kalla mig liksom eh, naiv och romantiker men, det, men det, det träffade mig ändå ganska hårt och jag tror det handlade faktiskt mycket om det här att eh, när, när, det drog, när spekulationerna Drog igång liksom att det fanns Intresse och ett, ett ganska stort intresse Det var ju jag menar, Göteborg, Djurgården Hammarby var med på ett hörn i en del snack också eh, då, då gjorde ju liksom Kalle ett, ett väldigt Tydligt uttalande Som i princip gick ut på att vi, vi Är inte ett företag med, med främsta syfte Att tjäna pengar utan Vi är en fotbollsförening som ska spela i allsvenska För första gången på 27 år och vårt värde skapas på planen. Han är inte till salen. Eh, men där grät man ju lite av hur, hur, fint, och, hur fint det var. Liksom. Jo, och, och det handlade ju liksom dels eh, såklart om det faktum att det handlade om VSK men det handlade också på något vis om eh, att eh, det var ett sätt att så. här. Du vet, flytta fokus till det som borde vara viktigt liksom i fotbollen. Nämligen att det, det finns någonting som spelar roll och har betydelse eh, långt bortom den här liksom givna hierarkin i hur spelare ska gå och vilken vinst man kan göra. Sen, sen är inte jag dummare än att begripa att det här är också liksom ett väldigt bra sätt att förhandla och trissa priser och så vidare. Jag tror inte att det var någon slump att den artikeln och de citaten kom ut i Sportbladet. S säkert inte. Men, men kort sagt, det här var någonting som man jävligt gärna citerade för vänner och bekanta och fotbollsälskare eh, liksom runt om i landet. Och du vet, man kände sig väldigt stolt Och det bekräftade såklart bilden av att Kalle vet precis vad man ska säga. Men ja, eh, så, så, så att, jag, jag, jag skulle ljuga om jag skulle säga att det inte betyder någonting. Jag såg det som något mer än bara liksom ett sätt att trissa upp priset. Jag såg det som ett sätt att liksom också så här bekänna sig till att det finns andra värden. Absolut, men sen så gjorde han ju också allt... Det som sades i, i de citaten, liksom, att han inte är till det här fönstret. Eller så här mer kanske snarare, han, han kommer inte lämna oss i det här fönstret. Även om vi liksom nu har sålt honom så kommer han inte gå i det här fönstret. Jo då, jag, det, det är en bra affär. Jag vill bara säga liksom att äm, men, men, ja. det, det, du vet, det gländade på en dörr till det här innersta rummet man skulle önska var verklighet lite oftare i en helt jävla sjuk och cynisk fotbollsvärld. Ja, låt oss aldrig ha hamna där att vi bara sitter och pratar liksom, på våra nyförvärv vad de kan säljas för och inte liksom, vad de kan prestera. För det är ju faktiskt det viktiga. Nej, men jag tror att det här kallas citat eh, det är också i någon slags kontext av vad ska man säga, budnivån var på där och då. Att för oss är det viktigare att att få sportliga resultat än att kanske sälja en spelare för några miljoner. Vilket i sig skulle vara en bra affär. Men det finns alltid. Liksom... Det var största liksom, bara på de summorna det snackades om då. Precis. Alltså några, några men, men det kommer ju alltid, det det kommer alltid en nivå där det blir så mycket framtid för oss. Så att vi måste liksom ändå ja, sätta det tråkiga ekonomiska in i liksom ekvationen. Och det kom en summa som blev så stor Absolut. att vi var tvungna att tänka, vad kan vi göra med de här pengarna istället? Vi kan bygga en organisation vi kan bygga liksom en framtid ja, nej, men Jag har sett inte beslutet i sig i fråga Jag, det var, liksom ända, jag, jag var jäkligt ledsen och jag minns också säga. Eh, när jag berättade för mina barn, som jag alla liksom är engagerade och går på matcherna, så var de också: Du vet, de, de var helt så här förstörda över liksom det här. Hur, och så sa de: Hur fan kan han gå till djurgård? Liksom så här. Det är också eh, ändå liksom en aspekt man får addera. Man kan ju gå till olika klubbar, men fine. Har du smittat den här liksom från när vi och Djurgården var kombatanter typ 96 <laughs> till dina dina barn som ja, inte Det går väl då. ännu längre tillbaka. Men äh, ja, det kan väl hända att det är något sånt här överfört generationstrauma. Vad vet jag. Ja, ja, men, äh, Nej, men. Det jag tycker är liksom lite trist också är såklart att jag menar, hade det liksom varit någon vi varvade in året innan från någon helt annanstans så hade det varit en sak men nu, liksom, nu, nu känns det ändå verkligen som att ja han är ju från stan han är ju liksom vår produkt Ja men det är ju det, vi, vi har ju faktiskt på ett vis varit lite bortskämda men jag har haft så här tongivande trotjänare alltså, eh, och, och man skulle ju kunna tänka sig liksom att eh, Patrik Åslund skulle kunna vara den nästa Simon Johansson eller liksom, och som precis som Simon Johansson var liksom den som tog över efter Johan Svensson spelare som hade det där i sig som blev kvar länge. Jag, jag tänker på liksom den här helt underbara liksom så backsit tröjan med liksom tre lokala spelare på. Ja, det är en av dem liksom, med med Max och eh, Phil och Åslo eh, va? på på den bilden. Ja, ni, ni fattar. det Allt det där, eh, hade man vilja hålla i lite, lite till. Det bara om vi ska vara på en så här stor scen liksom, så är det bara vänja sig och försöka trubba av sig från att skapa de känslomässiga banden till spelare. För är, är du så bra så kommer du liksom bli, du kommer ju försvinna för att de har egna karriärer. Och... Jo då. Men skit, skit i det här nu. Ska, nu går vi, vi, ska vi kasta, ja. ja, kasta för runda av liksom kanske det sportsliga? För det är ju många saker som innebär liksom att spela allsvenskan. Ska vi ändå bara säga någonting? Vad, fan, vad tror hoppas ni att vi kan landa den här allsvenska säsongen? Um. Klarar vi oss kvar? Vinner vi som guld? Europaspel? Kval? Åker vi ur så du sjunger om det? Säg då så här. Alltså, vad tror ni... Och eh, vad drömmer ni om? Ja, dröm, drömmen är väl Europas fel, tänker jag. Jag vågar inte ens drömma om, om liksom mer än så. Men, men vad jag tror, på något sätt känns det väl som att så här, den tråkiga, tråkiga gissningen är att vi hamnar på kvalplats. Att, att vi gör det lite bättre än, än att åka ur. Men att vi, vi ska fan inte drömma om mer. Eftersom jag inte har, jag har ingen aning Om, vart, om vi kommer sist Eller nio så säger jag väl Jag tror att vi kommer elva Ja Nej men <här> nej, Det blir ju samma tråkiga svar det Dra, blir, det dra blir en liksom, plats ur Tombolan nu Nej men så här, Alltså så här är det Man, man drömmer såklart Och drömmen har liksom länge varit Att ta oss ut i Europa Att liksom få uppleva det Någon gång med VSK men jag tror inte att det kommer att hända och, och liksom det realistiskt. Jag tror faktiskt att vi klarar oss kvar ändå Men det realistiska att komma ut i Europa Det är ju via kuppen, så är det ju. <laughs> ja, inte nu längre Nej men, men nästa år kommer vi för första gången Någonsin inte vara um, Kraftigt liksom genom att ha varit ett superettanlag Som har jättedålig ranking Och får börja Borta mot två allsvenska lag Utan då kanske vi faktiskt har en chans Och vi har en trupp som ändå har spelat allsvenskan eller spelar som allsvenskan. Så att nästa år tror jag är året vi vinner kuppan. <laughs> Vilket språng du tog ja. Jag tror att vi klarar oss kvar med någon poängs marginal utan att kvala drömmer om en femte sjätte plats. Alltså vi har ju blivit helt sinnessjuka av den här framgångssäsongen 2023. Här sitter vi och så här, hoppas att vi kommer, eller vi tror att vi kommer sju, nio. Och så här, alltså, är ni vsk eller vad håller ni på med? Vi åker väl ut med så här, 40 poängs marginal. Ja. Med dunder och brak som... Hur... Ja, verkligen. Ska vi ha en liten paus eller? Ja, tänkte jag. Mm. Ja, det är ju inte bara på plan. Man måste förbereda sig för en allsvensk säsong och få på sig en ny kostym utan det måste man ju också på massa andra områden. Organisatoriskt, arrangemangsmässigt och så vidare. Det finns ju anledning att prata lite om det. Hur vi, hur vi står rustade inför allsvenskan, inte som fotbollslag utan som fotbollsförening. Ja, helt plötsligt mer eller mindre utan klubbchef. Ja, eh, klubbchefen försvann ju hastigt och lustigt. Ja, han har knappt försvunnit än, men han, eh, han har väl någon sorts uppsägningstid. Ja, men han har ju i alla fall, eh, jag vill inte klubbchef längre, han skulle fokusera på marknadsarbete under uppsägningstiden. Ja, jag har ju eh, vid andra kanalen noterat att han är ganska involverad i att städa ur klubbstugan på Själby IP, så att... Eh, Ja, han är verksam i föreningen under uppsägningstiden men kanske inte på så hög operativ nivå som tidigare. Man vet ju liksom inte riktigt vad som exakt ligger bakom det här. Man kan väl ändå så här tänka sig att när, när en profilerad anställning och en liksom en ny och central rekrytering inte fortsätter sitt arbete så... Ja, är man i mån om att kommunicera det på ett vis och man får väl ändå förutsätta att man kanske inte har hela bilden klar för sig som, som utomstående men eh, alldeles oavsett eh, anledning om det finns något mer än, än det officiella som handlade om på något vis familjeskäl kanske en viss eh, oförberedskap inför hur betungande det här kunde vara och vara standby för media och allt intresse och tryck så måste man väl säga att det att, vi, ja, att eh, vi inte har den klubbchefen vi rekryterade i fjol. Det får ju vara en i raden av misslyckade rekryteringar. Ja, man tänker väl framförallt tillbaka på, alltså när man tittar på det här, hade det varit en enskild rekrytering som gick åt pipan. Så hade man väl känt att ja, men det är olycksfall i arbetet. Fortsätt som, som det brukar men vi har ju också haft en, en marknadschef eller vad man ska säga försäljningschef som anställdes inför säsongen 2023 och som inte gjorde mer än ett par månader innan hen försvann. Så att det, är klart, det är lite oroväckande tycker jag att, att rekryteringarna misslyckas och om man ska börja fundera på om det är så att vi rekryterar fel människor. Eller att människorna kommer till en, en miljö där det inte går att lyckas. Det, det är väl en egen podd, tror jag i sig. Och Där, där kräver kanske att man har lite mer inblick i föreningen än, än vad i alla fall jag har. Ja. Nej, men jag tror att man kanske ska gräva ner sig i det där. Men man kan väl vara ödmjuk inför att det generellt sett eh, är väldigt svårt att eh, rekrytera rätt. Och det kanske är liksom extra svårt. Och rekrytera rätt om man jobbar med ganska snob... Ja, vad ska man? Begränsade ekonomiska förutsättningar. Och så vidare. Eh, nu får vi väl se. Nu tycks det som att vi ska liksom sätta en eh, ny organisation på plats med, med en driftschef som inte är utnämnd klubbschef och flera liksom centrala funktioner. Allt det där får vi väl liksom utvärdera efterhand. Men Ja, jag har bara gjort liksom en enda övergripande reflektion kring det här och det är ju att det säkraste sättet att rekrytera kanske det dyraste också, men det är ju ändå att försöka få i någon som har levererat på samma nivå och i samma funktion någon annanstans mm. och det, det spåret har vi hittills liksom inte testat Nej, det är väl... Vi tog väl in någon nu som hade varit i, tyvärr, tyvärr AFC. Men, men, men jag fattar men vad du AFC menar. AFC är ju inte ett allsvenskt fotbollslag. Nej, men det jag var. tror att han var, han var ja, men va, och, ja. Ja, Nej, men jag fattar vad du menar. Jag tycker också att det, problemet är väl att det kanske är, det är ganska... Vi har ju ändå en, en ekonomisk situation där vi inte kan erbjuda vad som helst och så vidare. Jag fattar det. Det som... Det jag tycker att man kan säga om de här rekryteringarna som har varit i organisationen är väl ändå att det låter ändå hyfsat bra tycker jag och jag tror helt klart att det är liksom driftiga människor som har bra ambitioner. Det som gör mig lite rädd är att det är många människor som kommer in utifrån och som kanske inte känner klubben, känner, eh, vad ska man säga, klubbens DNA. Hur, hur vi vill göra att man helt enkelt vill göra för mycket i ambitionen att locka människor till fotbollsmatcher. Man har fått några uttalanden till sig där, där personer liksom har egentligen sagt att, att vi vill göra så jävla mycket för att hela Västerås ska trivas på fotbollsmatcher. Och vi vill ha Tivolin och hej och, och. Jag är bara lite rädd att man i, i sina höga ambitioner går lite vilse. Och istället för att vilja locka en hel stad så ser man till att utveckla och göra de delar kring en match um, som är viktigast. Typ försäljning, att liksom lyfta matchen som sådan utan att göra stora ingrepp i, i liksom hur en match genomförs. Um, att man går lite vilser där, att man vill för mycket och att man kanske inte har förankring i, i supportbasen och, och så vidare. Jag tror liksom att man, även det är lite det du är inne på, man måste liksom bygga från grunden och man måste även liksom låta det ta lite tid. Eh, tyvärr är det så liksom den krasta sanningen. Man kan inte liksom bara så här, eh, tro att man helt plötsligt kan eh, gå liksom från en. Eh, Ja, men alltså, vi, vi har liksom haft en ganska slimmad organisation, och sen helt plötsligt liksom ska kunna göra allting. Utan man får liksom se vad som är viktigt, och man får, liksom bygga där man, man får liksom så här gräva där man står, så man får, liksom, jag tycker, att man ska bygga på. Eh, de liksom, den supporterbas som finns eh, och liksom utveckla den och göra så att den trivs. Och jag tror framförallt att det som den stora eh, saken man måste utveckla det är såklart marknadsarbetet och liksom där sponsorerna så att de ska trivas. Det är de två sakerna som man verkligen liksom måste bygga på. Eh, och sen så tror jag att det liksom kommer generera automatiskt att vi får mer publik att liksom, även gemenare västeråsare trivs utan att vi liksom behöver göra avkall på våran originalprodukt. Eh, vår or identitet. Också. Ja men exakt. Och liksom att så här ja, men vi ska liksom kanske ja, men du vet så här, bjuda in liksom ett eh, band som ska spela. Att det är liksom det som ska dra publik. Nej, det är inte det som ska dra publik till VSK. Det är VSK som ska dra publik Men det, det är ju liksom, skit i krimskramsen. Se till att insläpp, utsläpp, servering fungerar. Folk kommer kommer på fotboll och går på fotboll för att fotbollen i sig är spännande och för att liksom stämningen som genereras av, av de som inte är anställda av klubben skapas på, på ståplats. Det är, inte, det är inte att det är band, precis som du säger, eller att det är massa häftiga maskottar eller målmusik utan folk vill se mål, folk vill se bra stämning. Se till att de grundfunktionerna funkar innan man liksom börjar tänka ens tanken att man ska ha och krimskrams helt enkelt. Ja men precis. Och sen så är det kanske inte fel att ha en liksom här och där. Men jag menar, det är precis det jag är inne på. Att man liksom, måste liksom bygga från grunden. Och, och, och sen, absolut. Liksom marknadsarbetet. Sponsorerna måste liksom få ha sina hospitality-ytor. Liksom, de måste till. Det är ingen snack om det. Nej, leverera på, på de områdena. Ja, precis. Det är, det, det är de som är viktiga. Och allt det här hänger ju ihop. Jag menar, eh, ja, det bär mig emot att tala om liksom, <hör> VSK i synnerhet och fotboll i allmänhet som en produkt, men eh, de flesta verksamheter mår väldigt bra om man fokuserar på liksom, kärnverksamhet och det som är det basala, och det är fotboll och stämning runt omkring. Sen är vi må hända liksom, eh, lite konservativa överkant- eh, men jag tror att man ska börja med lågt hängande frukt, enkla uppgifter. och Men jag tror kanske liksom ändå att. Jag vet inte kring det här. Det är en sak. Det här är det kanske är liksom en lite ideologisk fråga vi är inne på på något vis. Men sen är det ju väldigt mycket annat som ska hanteras. Alltså, det, det kommer liksom en, en rad liksom krav, vad som måste finnas, liksom, både arrangemangsmässigt och liksom vad gäller infrastruktur och de här sakerna. Och då, då är det ju kort sagt så att vi har ju inga personer, eller väldigt få. Jag menar ju, eh, en ganska sen rekrytering av någon som man jobbar i AFC, räknar inte jag som en rekrytering av liksom, som kan bära det här. Alltså, vi har inte den typen av kompetens i vår organisation. Eh, och jag kan säga själv, liksom, när vi pratar om det här- så pendlar jag mellan så här att- fan, vi måste ha lite tålamod. Eh, det här kommer bli hela havet stormar. Det kommer bli en säsong... Vi börjar med att säga att vi vet inte hur det är- att åka till AIK borta i en premiär. Hur överlever man det liksom, som supporter- liksom, känslomässigt? Hur, hur skapar vi stämning? Allt sånt där. Vi har också en kostym att växa mm. i. Det har, det har klubben också- man skulle ju kunna önska då att eh, en, en klubb kan ju till skillnad från supporterna liksom faktiskt göra rekryteringar. Även om den här personen skulle liksom någon gång ha jobbat en annan klubb så får man se det på ett krasst Så kan ju inte vi som supporter jobba. Vi kan ju inte rekrytera proffs supporter Vi får lära oss att växa in den här kostymen på egen hand. Men ja, när man pratar om det här så vill man att det ska fungera bra. Det kommer inte fungera bra. Hur ska vi reagera på det? Ska vi riva ner himmel och jord varenda gång det blir fel eller ska vi liksom vara lite förlåtande? Det är mycket vi kommer att vara tvungna att fundera på. Nej, men Det är där man bara önskar att, så här, att klubben och de anställda själva Ähm, arbeta för att liksom få, få plats de, de centrala funktionerna, både i organisationen på lite längre sikt, men, men liksom kring matcharrangemangen. Att man ser till att de basala sakerna funkar innan man börjar ens mot mer komplicerade grejer. Och sen får man kanske vara lite motståndskraftig mot att folk klagar i sociala medier på att var, varför har vi inte det här? Eller varför gör vi inte så? Se till att liksom få Ja men liksom bara en sån krass sak som att det var väl mot Sundsvall som eh, grindarna var låsta när vi skulle gå ut. Det är ju inte jättekul att bli inlåst på eh, Hitachi Arena efter att man har åkt ut i Svenska Kuppen. Men det är, det är många saker i det här pusslet. Jag menar eh, idag var det väl, eller det var det igår, så lanserades så äntligen den högt motsedda eh, VSK-shoppen, äntligen. Mm. Eh, och jag menar, det är då alltså mindre än en vecka innan den allsvenska premiären. Man kan ju kort sagt säga att man har ju försuttit ett ganska gyllene tillfälle att eh, surfa på det, liksom, den våg av intresse som har funnits, snedsträck borda funnits ända sedan liksom, det allsvenska avancemanget. Eh, och det kanske också är liksom, ett kvitto på att eh, den klubbchef vi hade liksom inte drev helt så grundläggande processer framåt på det vis man Eller skulle så, önska så, sig. så la han mycket fokus i att så detaljer styra. Vem vet liksom. Men... Ja, åtminstone så här, skedde ju inte det man önskade skulle nej, ha skett. Nej, absolut. Nej, men jag tror att så här, vi som är supportrar till laget måste ju ha lite tålamod samtidigt som, som man ändå på något sätt ska kunna ställa krav på att så här, äh, enkla saker ska funka. Liksom. Men ja, vi hade också ett årsmöte där, vi, där klubben tog och biföll motionen som inkom förra året om, om att klubben aktivt ska verka mot var... Um, så det var väl glädjesamt, det är väl värt att ändå så här lyfta i, i podden tycker jag. Ja men absolut, det var ju glädjesamt. Årsmättet i sig, jag tycker att det var lite dålig uppslutning måste jag säga. Jag hade gärna sett fler personer på plats men vi som var där fick uh, ändå till del av liksom, ganska bra diskussioner och som vanligt bra redovisning av styrelsen tycker jag. Uh, I alla fall som vanligt nu på senaste tiden så har det... Uh, de, de redovisar året på ett bra sätt ja, jag, jag ibland lite långdraget kanske men det, det, det är många som gillar det också så att jag förstår att de, de gör så Nej men jag tycker att det också att det är faktiskt varit ganska proffsigt så att det är väl bara att försöka uppmana folk att, att ändå pallra sig dit även om det inte finns någon brinnande fråga som kommer gå till omrustning så är det ändå jävligt, det är ett jävligt bra sätt att få en inblick i klubben och ställa de frågor man har kring hur hur organisationen ser ut och hur driften funkar. Ja, liksom. Och sen är det också man positivt att att gör ett positivt resultat igen. Ja, det kan man ju se på två sätt. <går> man kan ju önska att, att det vore mer, såklart. Men, men som du säger så är väl att se gröna siffror är väl ändå det är väl positivt i sig. Så att, jag vet om det finns jättemycket att säga om det. Det kanske också är... Jag tänkte bara en liten reflektion. Nu kunde jag tyvärr inte gå den här gången, men jag har ju varit på... Ja de minst fem senaste årsmötena dessförinnan och man kan absolut notera att det, det är väldigt så här, noggranna, ibland kanske övernitiska presentationer av saker och ting men det tror jag handlar liksom om en det, det är ett sätt tror jag att ta höjd för att vi har haft, hade ju ganska många årsmöten dessförinnan som ju var stormiga och där det fanns liksom kritik från medlemshåll inte obefogat sådan om att man vill ha liksom mer och fler och öppnare kort på bordet och så, så jag tycker att den här styrelsen liksom sköter det på ett bra sätt, om, om man ska gnälla på, på hög nivå så kan man väl säga att förr i tiden, då hade vi alltid det här fina att vid, vid årsmöten så delar vi ut så här heders mm. liksom mm. årets vsk spelare och såna här saker det har vi ju, tycks vi liksom ha på något vis skjuter lite åt sidan det delas ut i någon halvtidspaus här och där numera. Men jag tror både klubben och, och vi som bryr oss om den faktiskt kan göra ganska mycket för att liksom lyfta statusen på årsmötet. Um, och det är väl något man kan ta med sig till nästa år. Ja. Jag, alltså jag, jag vet ju att, så här, att att vara 45-50 pers i den här salen, det, liksom, det speglar inte hur många som har ett jävligt, jävligt stort intresse för, för sportklubben. Så att det är någonting i liksom både kommunikationen och kanske liksom, vad ska man säga, det pedagogiska i att förklara och få folk att fatta att, så att det, är en jävligt, det är en fin kväll på många sätt. Det är det, men uh, nu är ni, som vi är lite inne på gnäll på hög nivå utan jag tycker generellt att det var liksom ett bra och professionellt årsmöte verkligen och uh, ja, men, ja, men, det... bra på, på egentligen alla sätt. Det är bra. Men på sikt kanske liksom, både så här klubben och vi som engagerade med den här kanske kan kroka lite arm Absolut. för att uh, lyfta det här. Det skulle ju kunna vara liksom såklart ett formellt årsmöte, men också liksom en slags manifestation av vad det är av våra VSK och sådär. Så att, ja, men det, det får vi väl återkomma till. Vi eh... är ett år på så funderar på hur vi ska lyfta yes. det. Ja, men om vi pratar om saker som är bra och dåliga växa i kostymen, vad som händer när det blir mycket intresse kring en klubb, så är det väl svårt att liksom förbigå det faktum att eh, fan, under hela försäsongen har ju VSK varit något sånt här nationellt första sidets stoff med, med regelbundenhet. Det började ju med, med träningsmatchen mot Djurgården. Det följde och där på mindre lyckade uttalanden från den avgående klubbchefen. Sen blev det debaklet med övermålningen av den vackra fototapeten i spelargången. Inte så lyckade uttalanden igen av den avgående klubbchefen. Sen Hedvig Lindals inträde i en assisterande tränarroll. Och inte så lyckade uttalanden när man ville, hon ville kroka arm. Den avgående klubbchefen. Och så här har du hållit på ju. Och allting då krönt här i veckan med, vad ska vi kalla det nu då? MMA-gate eller Fight Club-gate. Vad har vi för beteckning på det här? Ja, men det blir väl något sånt. Vad kan vi kalla det för? Eh, kampsports eh, skandalen, kanske. Kampsport -skandalen. skandalen det är nu det ledare att i. Alltså, det är, det är liksom, ja, men det, det är liksom VLT eh, som har ringt upp, eller jag vet inte på vilket sätt som har liksom pratat med den här killen, men alltså, det är ju mer eller mindre random funktionär. Alltså, det, det, det är en förening som vi då vad jag förstår, vid liksom tillfället vid samtalet, eller om, det, om man nu ska kalla det en intervju så, så hade vi liksom ännu inte eh, tecknat något avtal. Och nu är det brutet på något sätt. Så att, eh, mm. ja. Eh, nej, men ja, jag vet inte. Jag tycker att det, det är egentligen ett låg av tidningen egentligen. Ja det är svårt att inte känna att så här, ambitionen på något sätt med att publicera den här artikeln är egentligen bara för att svartmåla klubben eller skapa storm kring klubben. Jag förstår inte riktigt så här. det är klart att man som journalist inte ska vara rädd för att stöta sig med massorna i jakt på att publicera, vad ska man säga, så här, viktigt och granskande material. Men det här var ju, det fanns ju inte någon uns av det utan det här var bara ett jävligt konstigt sätt att, försöka röra, röra runt i en gryta som ändå var ganska lugn innan. Ja, men precis. Och liksom grejen är så här det, det här är inte så här viktigt och granskande material utan det är, liksom, det är klart att den här mamma har ju en hel del att jobba på i mediaträning och liksom, ja, allt vad det nu kan vara. Men liksom eh, det, jag, det jag verkligen vill vända mig emot också är liksom det så här modus operandi som har verkar blivit. Jag tycker att det är lite så här... Eh, Ja men lite mer generellt men jag tycker nästan att VLT-sporten har liksom blivit en av de största fanbärdare och det är liksom när man inte låter båda sidor komma till tals i samma artikel eh, Vad jag förstår så har liksom den här diskussionen skett för flera veckor sedan och man har liksom i världen att ringa upp VSK och höra liksom den synen på, på saken men, men det gör man inte utan istället så liksom väljer man att publicera den här artikeln eh, för att få eh, ja men... Eh, Uppmärksamhet. Reaktioner, uppmärksamhet och liksom det blir någon sorts sensationsartikel. Och det här gör man liksom mycket medvetet. Man utlämnar också liksom VSKs sida på saken mycket medvetet i den första artikeln. För att det de gör inte att artikeln blir lika bra och lika sensationslysten. Liksom. Men på äh, sättet den artikeln sprider sig så är det också som att det blir ju klubben VSK som på något sätt har sagt och har tagit ställning och visar den här typen av liksom citat. Ja, och det och är ingen det... företrädare för VSK som precis. har uttalat det här. Nej, han är ju lika random som en vanlig åskådare. Är. Och om vi vill veta vad alla åskådare tycker som går på VSK fotbollsmatcher om det ena och det andra så, så kan man väl absolut göra artiklar om det men då ska det inte ske i klubbens namn. Det är det som är konstigt. Ja, jag tycker liksom inte att man liksom kan bara så här ofiltrerat eh, skicka ut, ja men som, som vi är inne på liksom en random persons åsikter eh, och liksom den journalistiska gärningen är liksom bara egentligen att skriva ner vad någon person säger, om man nu har sagt det här. Han nämnde ju själv att det är ganska liksom rykt i sitt sammanhang och så vidare. Men det man liksom gör och det är som, som sagt det här brandigt är att för att liksom god journalistisk sed säger ju att den andra sidan också måste komma till tals. Och det gör man i liksom andra artiklar som inte alls får lika mycket spridning. Det, det, det är liksom det här som är... Det, jag tycker att det blir väldigt, väldigt fel. Håller du håll med? Ja, men, så här skulle jag vilja säga. Jag... jag um... Jag skulle nog vilja säga differentiera lite grann. För jag tycker inte ens att man kan tala om så här: VSK Sporten och VSK Sport. VS. Fan. Här får vi klippa. Jag tycker man får differentiera lite. Man, man kan inte tala om VLT och, eller ens VLTs sportredaktion i allmänhet. Jag tycker att stora delar av VLTs bevakning av VSK håller hög och seriös nivå. Jag men självklart är det, och, det. Äh, alltså, det Utan det. Det, här det är nej, han... det jag säger. Nej, nej, det är, men, det är, artikeln. Liksom jag, jag tycker inte ens det är en enskild artikel. Jag tycker att det är en enskild journalist som har ett sätt att och gå väga. och jag vill inte alls bli så konspiratorisk. Jag tror inte alls det är så att han vill svartmåla VSK utan det här handlar om att uh, man har ett sätt att jobba uh, för att man vet att det här renderar liksom Allmän medial uppmärksamhet. Det, det tror jag är liksom det som är motorn i det hela. Eh, och jag tycker det, det finns det lämnar en hel del i övrigt att önska vad gäller liksom, eh, integritet och journalistisk eh, hedlighet. Eh, sen så tycker jag ändå att, så här, apropå att växa i den allsvenska kostymen, så tycker jag att VSK har en del att liksom, lära i hur man hanterar eller så här försöker undvika att hamna i de här situationerna. Och då borde det liksom vara så jävla självklart att man på ett tidigt stadium så fort man liksom har några som helst samarbeten med någon, så ska det vara klart för alla inblandade att ni uttalar inte om sånt här. Får mm. ni frågor om det här, då hänvisar ni det till den här personen i klubben. Punkt. Enligt VSK... I deras uttalande efteråt så hade vi ju inte ett avtal med den här föreningen på plats då och de har då såklart i efterhand blivit informerade om precis det här du säger. Så att, ja, eh, men, när, när men, han... men om man ska syna det där lite ja, så har vi ju i andra uttalanden sagt att det här är inga konstigheter för den här klubben har vi jobbar med i, i, i flera år. Alltså så att, kort sagt, jag tycker att vi ska ha en hemläxa att göra. Uh, och när klubben sen väl väljer att uttala sig så har vi liksom tre olika personer som uttalar sig på lite olika vis. Så vi har absolut en kostym. Och, Precis, och, vi har ju, Gerard absolut. absolut. Uh, jag tycker att det, det är undermålig journalistik av en enskild journalist uh, som under en lång rad av år uh, på något vis skapar en plattform och vinner gehör hos sin tidningsledning på det här viset och han kommer känna sig extra viktig när vi talar om honom på det här viset egentligen borde man kanske tigga ihjäl honom eh, men, men det är så det ser ut eh, det är svårt att göra någonting åt eh, men jag tycker att klubben kan bli lite bättre på att par parera det här. Ja det ska väl finnas tänker jag en, en rimlig man skulle önska att det fanns en en Kalle Karlsson i organisationen som kan ta alla typer av frågor och som har etablerade kontaktvägar och som tidningar söker sig till när man vill ha svar på den här typen av frågor. Och det var väl så klubbchefen hade varit tänkt att fungera som, men så kanske det inte riktigt full väl ut eftersom inte han hade insyn och kunskap över hur saker fungerade Då blev det fel och så vidare. Um, men ja, uh, skitsamma Jag tycker att vi kan lämna det där Vi, att, vi ska jag inte ge bara, mer uppmärksamhet nej, Jag vill bara ändå säga att det är så här Inte bara vi som liksom tycker så här Utan man såg Kristoffer uh, Bergströms artikel till exempel Som såg att det, uh, den artikeln ganska rejält Och uh, jag tror jo, det var en uppföljande vi, artikel men, i Aftonbladet där det stod så här att Sportbladet söker VLT liksom så här, man gör sig inte ens tillgängliga nej. för kommentarer utan det Nej men det visar ju verkligen att det här är inte är ett uh, journalistiskt arbetssätt som imponerar på folk inom branschen nej. nej. Precis, men tyvärr kanske ett som genererar uppmärksamhet drar trafik uh, stärker en enskild uh, undermålig journalist position uh, på en tidning som ju också liksom leds på ett vis som, som rör sig lite mer åt utmarken till. Mm. Eh, men, men jag och det kan vi prata länge om men jag tycker fortfarande att VSK har, ett, har en läxa att göra för att eh, minimera det här. Ja, nej men så, så är det ju. Och du... liksom, det, vi är ju framförallt en VSK-podd och inte en, en mediepodd. Nej, man kan ändå få Trycka till eh, när man tycker att Det inte sköts på korrekt sätt ja, Håller he håll helt med håll helt med. Eh, ja, men kort sagt Det här är väl liksom på något vis Bara kvittot på, mm, på Det vi sa att eh, Man ska växa i en allsvensk kostym På, på många vis, organisatoriskt Kommunikationsmässigt eh, Arrangemangsmässigt Och också supportermässigt Hur står vi rustade inför den här säsongen? Ja, jag hoppas att vi står bättre rustade än att klubbens kommuniké och eh, driftansvarige säger olika saker. Ja. Ja, men, <skills> fan, det är väl inte supporterna? Nej, jag, sa att vi, jag hoppas att vi står bättre rustade än att... apropos att skicka en hemläxa, jag noterade bara att kommunikén och eh, driftchefens svar var lite olika gällande om den här föreningen hade jobbat tidigare i klubben eller inte. Skitsamma, det vi behöver göra som supporter tror jag i år... För att kunna leverera, det har ju faktiskt sett ganska bra ut. Jag tycker att Hammarby borta i kuppen nu Var en gjorde ju faktiskt en ganska bra prestation utifrån, utifrån förutsättningar. Att vi inte hade en megafon på kakotmodellen. <laughs> precis, <laughs> precis, det är ju försämrande förutsättningar kan man väl säga. Nej, men jag tror också att så här, vi växer och vi lär oss. Folk förstår att ska vi kunna skapa någon typ av vettig stämning när vi växer och blir fler och fler. Så gäller det att folk har lydighet och följer Kapos uppmaningar. Och liksom att man inte fyller kör sin egna sånger när det faktiskt går en annan sång på läktaren. Och det är klart att vi har jättestora steg att ta också. Men jag tror att det viktigaste är att alla faktiskt försöker. Och eh, båda att bidra... Eh, att man inte liksom står tyst för att, för att någon sång inte faller i smaken, men också att man visar liksom lite lygärdhet och, och så inför de som faktiskt har tagit taktpinnen när det gäller att försöka skapa lite mer organiserat stöd Nej, jag kan bara skriva under på det det finns ju många delar i det här tycker jag. Men man kan ju börja med det positiva. Om man liksom lägger kuppmatchen mot AIK jämte kuppmatchen mot Hammarby så är det ett otroligt fall framåt i läktarinsats, tycker jag. Det är båda gott. Det som också båda gott är att den här tillväxten av yngre på läktaren som vi har sett under nu en dryg hel säsong tycks ju bara fortsätta. Mm. Inte bara det att det blir fler och fler. De blir också liksom organiserade på olika vis. Eh, formeras i grupperingar. och ja, liksom, Ordnar resor. Eh, Planerar tifon. Eh, ja, liksom, kliver i klubbens namn på olika vis. visar framfötterna. Fan, jag ville vara ung igen. Det är väldigt bra. Jag tror att den utmaning för oss som sitter här är ju helt enkelt att eh, på ett ansvarsfullt sätt ge mer och mer utrymme bara inse att det är dags för oss att pensioneras det kommer inte bli precis så som vi vill ha det men det kommer bli jävligt bra det tror jag också faktiskt är ett viktigt så här, budskap till oss och många andra det handlar väl om att ge och ta också alltså, de nya yngre som kommer nu och som har energi och drivkraft Alltså det är klart att de ska få forma läktaren utifrån deras vad ska man säga, visioner samtidigt som man lever liksom i en kontext där man kommer till en läktare som också har funnits innan de själva ändrar den. Så att det handlar både om att för oss som har stått där länge att ge utrymme till nya supporter att forma liksom framtidens supporterkultur samtidigt som det handlar för de nya att faktiskt också ta in historien och de åsikter som eller de preferenser som finns på läktaren sedan tidigare. Det är där ja. dynamiken måste liksom få, få arbeta fram någonting bra. Ja, men absolut. Och, och så, så känns det väl som att det också har sett ut. Jag ja, tycker ja, absolut, att det, absolut. det har varit väldigt mycket av det här liksom, givandet och tagandet och dialogen. Eh, jag tycker vi har mycket att jobba på liksom, på, på så här läktaren. Man ska lyssna på kap och mer. Jag hoppas också att vi på sikt liksom ska kunna steppa upp lite på sådana här saker- Ja, var på plats tidigt, stå ihop, gruppera er. Men också börja bli så här... Jag, min lilla dröm att vi ska bli liksom lite... Jag tycker att vi är ganska bra på det, på det ljudmässiga. Eh, att vi låter och sjunger bra. Hoppas att eh, inför den här säsongen... Eh, eller när vi runder av den här säsongen ska jag säga att vi har tagit ett steg visuellt. Så, jag tycker liksom vi... Det är lite för lite flaggor, men man kan liksom jobba med ganska så här enkla grejer att vi skulle kunna ha ett halvstukens dag eller att. Uh He hela liksom borta fullt dyker upp i en vit t-shirt eller en grön t-shirt eller en grön fiskemussa. små grejer liksom. Det hoppas jag är nästa steg också. Man kan ju, jag kan önska så här utan att, jag fattar att folk är mycket att göra, ja, men om typ TIFO gruppen något kunde utlysa en, en dag där man kan hjälpa och stå för material för folk att typ måla flaggor så är det är en jättebra idé. Istället för att folk lägger pengar på att trycka flaggor på någon liksom utländsk tryckeri så, så kan man uppmana det eller uppmuntra den typen av aktiviteter. Absolut. Ska bara runda av lite snabbt med tippa. Borta. Vi kan väl säga, säga lite snabba grejer om den. Jag läste en artikel nu här i Sportbladet idag. Eh, Alexander Milosevic, och Gudetti och, och eh, Martin Ellingsen verkar missa premiären. Eh, så det är positivt eh, för oss. Eh, även om är det positivt Borta. att Gudetti missar? Jag vet inte. Han Men är det är långt, ändå han liksom är ändå riktigt långbord. Framförallt Milosevic, om de har liksom en bra Mittback borta, vi har vår bästa Mittback borta det, det är bra eh, vad, vad tror ni? Hur, hur går det? Jag tror det blir ettat Jag vill komma därifrån, levande <laughs> På plan och på läktar Nej men vad, vi vinner med 2-1 Ja, alltså det, jag, jag vill ju så gärna att vi ska vinna. Jag tror att det, chanserna försämrades otroligt mycket när Freddy inte spelar. Jag tror att vi är svårt att liksom fylla det mittbackslåset. Eh, jag hoppas verkligen att det kommer där från tre poäng. Det vore så otroligt bra för fortsättningen. Men jag tror, som du Andreas, på 1-1. Ja, men det är väl en perfekt avslutning. Optimism om, om måndag. Vi kan väl också säga skicka en, vad ska vi säga, en uppmaning till oss själva att vi kommer att podda efter premiären. Precis vad jag skulle säga. att Vi måste ta oss själva som gisslan och säga att ja, vi, vi kan fan fa inte ha en allsvensk premiär opoddad och det här är väl ett slags halvt inför den här säsongen att regelbundenheten i den starkaste grönvita poddfloran Ska bli... Vi har ju flest poddar per kapet i i Sverige. Det måste vi ha. Men det är jävligt fint. Men det vi vi är de jätte bästa, snuggast och starkast. Ja, ja. ja. Ja. Det var du som sa det. Uh, Nej, men ska vi avsluta så, så, så hörs vi ganska snart igen. Ja, vi ska bara uppmana liksom, det är redan nu nämligen rekordchiffra <laughs> eh, på borta premiär eh, eller på borta bortaplan överhuvudtaget. om man inte räknar i sin final yeah. i Bandyos där. Men eh, ah, boka er på bussarna. Eh, det finns fortfarande platser kvar, for, finns fortfarande biljetter kvar såklart och eh hemma premiären inte att förglömma. Eh, det är bara köp bilett, köp säsongskort, köp allt, bli medlem i VSK Sports och heja sport. Heja sport. Heja sport.